Kapittel 6 Og profetsønnene begynte å si til Elisha, «Se nå, det stede hvor vi bor framfor deg er for trangt for oss. Vi ber deg, la oss gå helt til Jordan, og der hente en bjelke vær og lage oss et sted der hvor vi kan bo.» Da sa han, «Gå avsted.» Og en av dem sa videre, «Kom, vær så snill og bli med da sa han, «Jeg skal bli med.» Dermed gikk han med dem, og de kom til slutt til Jordan og begynte å hogge ned trærne. Og det skjedde da en av dem holdt på med å felle sin bjelke at øksehodet falt i vannet. Og han begynte å rope og si, «Akk, min herre, det var jo lånt.» Da sa den sanne guds mann, «Hvor falt det?» Og han viste ham stedet. Straks hogg han av ett stykke tre og kastet det der og fick øksehodet til å flyte. Han sa nå, «Løft det opp til deg!» Straks han ut hånden og tog det. Og kongen i Syria kom i krig med Israel. Han rådførte sig derfor med tjenerne sine og sa, «På det og det stedet skal dere slå leir med mig. Da sendte den sanne Guds mann Bu til Israels konge og sa, «Vokk deg for å dra forbi dette stede, for det er der syrene kommer ned.» Israels konge sendte Dabu til det stede som den sanne Guds mann hadde sagt ham. Og han advarte ham, og han holdt seg borte derfra, ikke bare en eller to ganger. Og kongen i Syria ble rasen i sitt hjerte på grunn av denne saken, så han kalte til seg tjenerne sine og sa til dem, «Vil dere ikke fortelle meg hvem det er av våre folk som er for Israels konge?» Da sa en av hans tjenere, «Ingen, min herre, konge. Nej, det er Elisha, profeten i Israel, som forteller Israels konge de ord som du taler i ditt indre soverom. Han sa da, «Gå se hvor han er, så jeg kan sende bud og hente ham.» Senere ble det meldt ham og sagt, «Se, han er i dotan.» Straks sendte han hester og stridsvogner og en veldig militær styrke dit og de kom så natten og begynte å kringsette byen. Da tjeneren til den sanne gudsmannen reste sig tidlig for å stå opp og gikk ut, se, da omringet den militær styrke byen med hester og stridsvogner. Straks sa hans tjener til ham, «Akk, min herre, hva skal vi gjøre?» Men han sa, «Vær ikke redd, for de som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og Elisha begynte å be og si, «Jehova, jeg ber deg, lukk opp hans øyne, så han kan se.» Straks åpnet Jehova tjenerens øyne, slik at han så. Og se, fjellområdet var fullt av hester og stridsvogner av vill rundt omkring Elisha. Da de begynte å komme ned mot ham, ba Elisha videre til Jehova og sa, «Jeg ber dig! slå denne nasjonen med blindhet.» Da slog han dem med blindhet i samsvar med Elishas ord. Elisha sa nå til dem, «Dette er ikke veien, og dette er ikke byen. Følg meg, og la meg føre dere til den mann dere leter etter.» Han førte dem i midlertid til Samaria. Og det skjedde, så snart de kom til Samaria, at Elisha sa, «Jehova, lukk opp deres øynene, så de kan se.» Straks åpnet Jehova deres øynene, og de så, og se, de var mitt i Samaria. Israels konge sa nå til Elisa, så snart han så dem, «Skal jeg slå dem i gjel? Skal jeg slå dem i gjel, min far?» Men han sa, «Du skal ikke slå dem i gjel. Slår du i gjel dem som du har tatt til med ditt sverd og med din bue? Sett brød og vann framfor dem, så de kan spise og drikke, og så dra til sin Herre.» Han dekket derforop til et stort festmåltid for dem, og det bymnt og spis og de rikke, og derrete sendnem mas de og de dro til sin herre. O ikke en eneste gang kom Syrenes røverfflokker i jen i Israels land. Og siden kjedde det at Benhadad, kongen i Syria, ikke gang må samle hele sin lær og dra er op på Samaria. Etter en ti optudd enstor hungernger snød i Samaria og se, de holdt byen beleiret inntil et eselhode kom til å være verd 80 sølvstykker, og en fjerdedels kabmål du umøkk var verdt fem sølvstykker. Og det skjedde, mens Israels konge gikk forbi på muren, at en kvinne ropte til ham og sa, «Frels, min herre, konge!» Till det sa han, «Hvis Jehova ikke frelser deg, hvorfra skal da jeg skaffe dig frelse? Fra treskeplassen, eller fra vin eller oljepressen?» Og kongen sa videre til henne, «Hva er i veien med dig? Da sa hun, «Den kvinnen der sa til meg, «Kom med din, så vi kan spisa om i dag, så spiser vi min sønn i morgen.» Altså kokte vi sønnen min og spiste ham. Så sa jeg til henne dagen etter, «Kom med din, så vi kan spisa ham.» Men hun gjemte sønnen sin. Og det skjedde da kongen hørte kvinnens ord at han straks søndrev sine klær, og i det han gikk forbi på muren, så folket ham, og se, innenfor hadde han sekkelig rett på kroppen. Så sa han, «Måtte Gud gjøre slik med mig, og måtte han slik føye mer til, om hode til Elisha, Shafats sønn, bli sittende på ham i dag.» Og Elisha satt i sitt hus, og de eldste satt hos ham, da han sendte en man som sto fremfor han. Før sendebudet rakk å komme in til ham, sa han selv til de eldste, «Har dere sett at denne mordesønnen har skjent bud for å hogge hodet mig? meg? Sørg for dette. Så snart sendebudet kommer, lukk da døren, og dere skal trenge ham tilbake med døren. Är ikke lyden av hans herres føtter Men ham?» Mens han enda med dem, «Se, da kom sendebudet ned til ham, og kongen sa så, «Se, dette er ulykken fra Jehova! Hvorfor skulle jeg vente lenger på Jehova?»